Pista 6 Istoria culturii și civilizației șapte roman. De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 54 fără a fi elaborat un sistem comparabil cu cele al lui Erugena sau Anselm și fără să fie avut întinsa erudiție filozofică a acestora, în paranteză, și fără să se preocupe de a dovedi cu ajutorul dialecticii existența lui Dumnezeu sau dogma îndrupării lui Hristos, închid paranteza, Abelard a compensat însă asemenea carențe prin capacitatea sa excepțională de a aprofunda temele discutate. Abelard era, înainte de toate, un logician care aborda problemele dialecticii timpului cu o încredere nemărginită în puterea rațiunii. În primul rând, participarea sa la disputa universaliilor. Închid ghilimele a fost de cea mai mare importanță, datorită acuității argumentației și ingeniozității soluțiilor sale criticând atât exclusivismul nominalismului lui Roslin, cât mai ales cu o verbă polemică ce nu evita nici ridicularizarea, realismul excesiv susținut de Guillaume de Champe. Abelard formulează doctrina conceptualistă. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Termenul ghilimele conceptualism, închid ghilimele, nu era încă în uz în secolul XII, când se distingeau doar două poziții, nominalistă și realistă, care negau sau, respectiv, afirmau realitatea ghilimele universaliilor, închid ghilimele. Negând valoarea acestora, conceptualismul lui Abelard se prezenta ca o variantă a nominalismului, încheiat notă 1. Numai individualul poate avea o existență substanța, nu este decât într-o anumită ființă, obiect, etc. Conceptul, universalul, nu este realitate, în paranteză res, închid paranteza, dar nici doar un simplu nume, în paranteză nomen, închid paranteza, ci un discurs, în paranteză sermo, închid paranteza. Limbajul este compus din cuvinte convenționale, prin care se exprimă o noțiune abstractă, care adoptă forma generală a unor concepte. Aceste cuvinte au doar o funcție logică și un caracter funcțional. Universalul, în paranteză conceptul, genul, specia, închid paranteza, nu există în sine însuși, ci în lucrurile individuale, dar separat de acestea. Genurile, în paranteză, speciile, ideile generale, închid paranteza, există întrucât și în măsura în care se referă cu titlul de predicat la subiecte individuale, care sunt singurele lucruri existente, vezi notă 2, deci cu alte cuvinte, având o existență reală. Ca urmare, universalul este un discurs, în paranteză, sermo predicabilis, închid paranteza, capabil a servi ca arbitru. Citesc notă 2. Cunoașterea începe prin perceperea individualului, deci pe cale sensibilă, dar fără a se putea lipsi de imaginație, universalul nu este o realitate, ci doar o operație a intelectului, rezultatul acestui efort de abstractizare. Încheiat notă 2. În privința raportului dintre ghilimele autoritate, închid ghilimele și rațiune, Abelard o plasează pe prima în dependență de a doua, aceasta din urmă păstrându-și preeminența. Rațiunea poate descoperi singură adevărul și numai când nu apelezi la rațiune poți să dai crezare ghilimele autorității, închid ghilimele. Primatului credinței, credo ut intelligam, gândirea lui Abelard îi opune primatul rațiunii, Inteligo ut credam. Ca urmare, în gândirea lui, logica deține o poziție fundamentală. Logica este adevărata știință, ea aparține filozofiei în aceeași măsură ca metafizica, aceste două ramuri ale filozofiei integrându-se reciproc, fiind în mod evident necesare una alteia. Ele nu trebuie însă confundate, căci în timp ce metafizica se ocupă de realitate, logica se ocupă de discursul rațional, de aceea și natura ghilimele universalilor, închid ghilimele, trebuie raportată la acest discurs, iar nu la realitate. Așadar, problema ghilimele universalilor, închid ghilimele, ține de epistemologie, nu de ontologie. Opera în care ideile lui Abelard, privind de logica, sunt expuse mai pe larg și mai organizat, este dialectica. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Descoperită în 1836 de Victor Cusin, se scrie cu o usăină, în paranteză care a și dat manuscrisului acest titlu, închid paranteza, lucrarea este divizată în cinci părți, dovedind, printre altele, o aprofundată cunoaștere a autorilor comentați, în paranteză, Porfirios Aristotel Bötius, închid paranteza, pe care Abelard i-a asimilat mai bine ca oricare dintre contemporanii săi. Alte două lucrări de logică în paranteză descoperite de Gayer se scrie G. E. Y R. În 1919, închid paranteza, tratează aceeași materie într-o manieră diferită. Încheiat notă 1. Cu toate acestea, nu înseamnă că Abelard ar fi fost, cum exagerat este considerat adeseori, un ghilimele liber cugetător, închid ghilimele, sau un ghilimele raționalist, închid ghilimele în înțelesul modern al cuvântului. N-a intenționat să facă uz de dialectică pentru a demonstra rațional tainele credinței. În paranteză cum procedase Anselm, închid paranteza și cu atât mai puțin pentru a contrazice premeditat sau a ataca dogmele bisericii. Ghilimele, nu aș vrea niciodată să fiu un aristotel, dacă acest lucru ar trebui să mă despartă de Hristos. Închid ghilimele, mărturisește el într-o scrisoare adresată Eloizei. Nu respingea formula credo ut intelligam, dar punea accentul de importanță și de interes mai mult pe intelligam decât pe credo, căci dogmele bisericii nu se păreau a fi niște impenetrabile adevăruri supranaturale, ci că ele conțin propoziții care se impun atenției filozofului asupra cărora el își putea exercita capacitățile rațiunii și cărora filozoful nu le putea aplica alte legi decât cele ale logicii și ale gramaticii. Urmarea a fost că, voința să dea o explicație rațională și ținând seama de aspectele ghilimele umane, închid ghilimele, ale unor dogme, Abelard a comis unele ghilimele erori, închid ghilimele, pe care apoi a trebuit să le retracteze. Astfel, abia dacă a dat atenție ideii ghilimele păcatului originar, închid ghilimele, considerându-l mai mult o pedapsă decât o greșeală degradatoare pentru neamul omenesc. Ghilimele grația divină, închid ghilimele, o vedea mai degrabă ca un ajutor decât ca un agent de transformare interioară a omului. În privința Lui Dumnezeu, stabilise distinții funcționale bazate pe atributele tradiționale ale fiecăreia dintre persoanele Trinității în parte. În paranteză, în Tatăl, omnipotența; în Fiul, înțelepciunea; în Sfântul Spirit, iubirea. Închid paranteza, fiecare reprezentând o modalitate a unei esențe unice, dar neconstituind niciuna întreaga esență divină. Apoi, în discutarea unor teme teologice, Abelard nu lăsa spațiu credinței, susținea că și înțelepții antichității intuiseră dogma trinității, în paranteză, căci în neoplatonism cele trei persoane se regăsesc în triada Dumnezeu, Nuz, sufletul lumii, închid paranteza, precum și dogma întrupării logosului, că în fine credința nu este decât o părere, o simplă supoziție, dacă nu este sprijinită de prețiosul ajutor al rațiunii. În afară de aceasta, admirația exagerată pe care Abelard a nutrit-o pentru filozofia anticilor, în paranteză o filozofie pe atunci puțin cunoscută, închid paranteza, a contribuit să întărească în el convingerea că revelația și morala creștinismului nu sunt altceva decât încoronarea sau, așa zicând, produsul eticii și rațiunii naturale, închid ghilimele, în paranteză, dă punct se scrie k n o w l s închid paranteza. Opera lui Abelard, care a însemnat un moment de răscruce în domeniul metodologiei scolastice, intitulată Pentru și contra, în paranteză, în original, Sic et non. Închid paranteza, este o culegere de texte foarte diverse ca temă sau subiect, pasaje din Biblie, scrieri ale părinților bisericii, hotărâri ale conciliilor, în legătură cu 158 de probleme teologice. Textele sunt citate în grupuri de câte două, divergente fiecare text, contrazicându-l pe celălalt. În paranteză, întotdeauna autorul accentuând mai mult contrastul decât afinitatea dintre ele. Închid paranteza și fără a căuta să dea o rezolvare contradicțiilor în paranteză reale sau aparente. Închid paranteza lăsându pe cititor să aleagă una sau cealaltă din soluții, stimulându-l să o caute pe cea justă sau pe cea care îi se pare mai bună. Procedeul alăturării a doua afirmații contradictorii nu era nou. Noutatea care apărea în Sicket non consta în faptul că autorul nu termina prin a le pune în concordanță sau nu combătea afirmația pe care o considera neîntemeiată, ci îl obliga pe cititor să aprecieze și să judece singur. Interesul operei lui Abelard constă tocmai în această îndoială metodică, în paranteză, cum numea Descartes, acest procedeu, închid paranteza, ghilimele, a te întrebat des și chipzuit, este cheia care deschide poarta înțelepciunii, închid ghilimele, scrie Abelard, iar în prologul operei, ghilimele, îndoindu-ne, suntem îndemnați să ne punem întrebări și prin examinare, în paranteză, chestio, închid paranteza, ajungem la adevăr, închid ghilimele. Totuși, Sig Etnon nu exprimă o poziție de principiu sceptică și nici nu urmărește să încurajeze o asemenea atitudine de negare a unor propoziții teologice, punându-le în contradicție între ele și, prin urmare, nicio atitudine de dezavoare a textelor citate numai pentru că se contrazic. Vezi notă 1. Citesc notă 1. V. Supra. Capitolul ghilimele. Educația și învățământul. Închid ghilimele. Încheiat notă 1. În realitate, obiectivul autorului era dublu. Întâi, unul didactic, să pună la dispoziția studenților săi un instrument de studiu, să le propună subiecte de discuție, obișnuindu-i cu metodele didactice curente în școlile timpului. Vezi nota 2. Citesc nota 2. De altminteri, Abelard îl previne pe cititor că incongruențele ar putea proveni din alterarea textelor din greșeli de transcriere, vicii de interpretare, folosirea unor cuvinte într-un sens neobișnuit, etc., împrejurări care pot da loc unor contradicții doar aparente. gilmele, soluția acestor controverse va fi găsită în multe cazuri, gândindu-ne că aceleași cuvinte au fost întrebuințate de diferiți autori în accepții diferite. Închid ghilmele, scrie el în prolog. Încheiat notă 2 Al doilea, punând mai mult accentul pe contradicții decât pe concordanțe, Abelard reacționa astfel contra învățământului prea simplist, bazat pe principiul acceptării oarbe nediferențiate a afirmațiilor unei ghilimele autorități închit ghilimele. Și într-adevăr, Sic Etnon a avut rolul și meritul de a fi deschis un câmp nou dialecticii, de a fi dat un impuls apreciabil studiului dialectic al teologiei, Elaborată în moduri mai complexe, metoda lui Abelard o vom regăsi și la Toma din Achino. Valoarea și noutatea gândirii lui Abelard s-a verificat și în domeniul eticii. În paranteză uneori Abelard este considerat chiar fondatorul, în evul mediu, al acestei discipline. Închid paranteza. Tratatul a redactat în forma unui dialog între un filozof, în paranteză păgân, închid paranteza, și un creștin, intitulat Etica Seus citote Ipsum, în paranteză ghilimele. Cunoaște-te pe tine însuți, închid ghilimele, închid paranteza, este interesant pentru îndrăznețul său subiectivism și pentru importanța pe care o acorda primatului conștiinței. Cadrul discuției este teologic, dar soluțiile propuse sunt pur raționale, împotriva opiniei curente, oficiale, după care actul moral este cel care se conformează norme divine. Abelard raportează toate problemele etice la conștiința subiectivă, susținând că acțiunea nu are nicio valoare morală, nu este nici bună, nici rea în sine, ci numai în raport cu intenția celui care o execută. Binele, în paranteză sau răul, închid paranteza, nu rezidă în acțiune, ci numai în conformarea, în paranteză sau neconformarea, închid paranteza, voinței cu conștiința. Păcatul, la fel ca faptă bună, se reduce la intentio animii. Prin urmare, păcatul constă în a contraveni acestei norme care rezidă în conștiința omului, nu acțiunile exterioare trebuie judecate sau condamnate, ci intenția noastră. Este o deosebire între înclinația naturală din fire spre rău, în paranteză vitium, închid paranteza, și consimțământul nostru la această înclinație, în paranteză pecatum, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. De aceea, afirmă Abelard, cei care l-au condamnat pe Hristos nu au păcătuit, pentru că nu l-au cunoscut, iar cei care au intenționat să comită o crimă, dar fără să o comită, sunt tot atât de vinovați de păcatul crimei, ca și cum ar fi făptuit-o. Încheiat, note 1. Ca urmare, nici ghilmele păcatul strămoșesc închit gilmele al lui Adam nu poate apăsa asupra noastră. Abelard admite că suprema normă de conduită este voința lui Dumnezeu, nu nega că fapta bună este pe deplin bună când conștiința omului concordă cu norma divină. Totuși, doctrina sa a fost condamnată de conciliul din sens, pentru că acorda preeminență liberului arbitru, minimalizând în schimb doctrina relativă la primatul absolut al legii divine. Abelard, magistrul care timp de 40 de ani a exercitat o influență neobișnuită asupra studenților săi, a ridicat dialectica la înălțimea unui mare prestigiu intelectual, prin faptul că a introdus filozofia în studiul teologic. Influența lui se va afirma și asupra misticismului speculativ. Ghilimele, meritul său cel mai semnificativ este de a fi abordat problemele teologice și morale ca pe tot atâtea chestiuni care puteau fi iluminate, explicate și, în parte, rezolvate pe baza unui mod de a le dezbate riguros rațional, închid ghilimele, adaugă de mare punct no -lease. Ghilimele. El a încercat să rezolve probleme de credință și de conștiință, în paranteză sau de morală, închid paranteza, nu în baza criteriului drastic al unui principiu abstract, ci ținând seama de împrejurările care se prezintă în experiența obișnuită, închid ghilimele. Figură pagina 55. Reprezintă o poză. Baz o relief lucrat în aur de pe frontonul altarului, în paranteză antependium, închid paranteza, domului din Ahen, secolul X, încheiat figură. Figură pagina 57. Reprezintă Ghilimele Răstignirea, închid Ghilimele. Monumental, grup sculptural de lemn. Biserica din Inhen, se scrie I N N I K H N, -N mijlocul secolului XII. Încheiat figură. Figură pagina 59. Reprezintă o poză, pictură romanică, scene biblice de pe plafonul bisericii din Tilis, se scrie Z I L L I S, secolul 12. Încheiat figură. Filozofia în secolul XIII. Redescoperirea lui Aristotel. Faptul dominant, faptul care a revoluționat gândirea filozofică a secolului al XIII-lea a fost reactualizarea aristotelismului. Alte două împrejurări i-au asigurat condițiile unui studiu aprofundat, larga difuzare și în altul prestigiu în lumea culturală. Fondarea universităților, centre de studiu și de vii dezbateri în jurul tezelor lui Aristotel și crearea celor două ordine de ghilimele călugări cercetori, închid ghilimele, al dominicanilor, în paranteză ghilimele predicatori, închid ghilimele, închid paranteza, și al franciscanilor, în paranteză ghilimele frați minori, închid ghilimele, închid paranteza, din rândurile cărora au apărut cei mai numeroși și mai originali gânditori, propagatori ai acestei filozofii. Ordinul Dominican a fost primul ordin monastic în a cărui ghilimele regulă, închid gilmele, studiul a intrat ca un element esențial. Fiecare mănăstire dominicană își avea școala sa dotată cu o bibliotecă proprie. În mănăstirile mai importante, în paranteză din Paris, Oxford, Cambridge, Köln, Bolonia, închid paranteza, aceste școli aveau structura unor studii a Generalia, în care învățământul filozofic și teologic deținea primul loc. Ordinul franciscanilor, a căror misiune prevăzută în ghilimele regula, închid ghilimele lor, era la început doar de a predica umilința, penitența și reforma morală, a adoptat și el în curând același obiectiv. Încât, către 1240, cele două ghilimele ordine de studioși, închid ghilimele, cum îi numea Bacon, nu se mai deosebeau sub raportul profilului intelectual. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Structuri analoge au adoptat, obținând și ei către mijlocul secolului, dreptul de a preda în școli și universități, și alte nou înființate ordine de ghilimele călugări, cerșetori, închid ghilimele, în paranteză, cistercieni, carmelitanii, augustinienii, închid paranteza, încheiat notă 1. Călugării acestor două ordine care se dedicau studiului au intrat chiar din primii ani în învățământ ca profesori în cele mai prestigioase studii ageneraria, mai întâi dominicanii, iar peste câțiva ani, în paranteză, din 1232, închid paranteza, și franciscanii. La Paris, dominicanii s-au instalat în 1218, iar franciscanii în anul următor. Magistrii dintre cei mai renumiți au intrat aproape imediat în rândurile lor. Conflictele care au urmat cu autoritățile universitare au fost aspre și de lungă durată. Vezi notă 1. Citesc note 1. V. mare dămic. Volumul 6 roman, capitolul Universitățile. Încheiat notă 1. Fapt este că, timp de aproximativ un secol, aproape toți marii filozofi și teologi au aparținut Ordinului Franciscan, în paranteză, Robert Grostest, Roger Bacon, Bonaventura, Alexander din Ales, se scrie H-A-L-L-S, etc., închid paranteza, sau celui Dominican, în paranteză, Robert Kilwardby, se scrie K-I-L-W-R-B-Y, -W Albert cel Mare, Toma din Achino și alții, închid paranteza. Emulația dintre magiștrii aparținând celor două ordine a fost profitabilă pentru obiectivul lor comun, acela de a concilia filozofia lui Aristotel cu învățătura bisericii spre a servi credinței. Interesul pentru logica aristotelică demonstrată de scrierile lui Abelard provoca să reacții, reacții care au alarmat și mai mult biserica, acum după ce între timp fusese traduse din arabă în limba latină, în paranteză și însoțite de notele comentatorilor arabi, închid paranteza operele lui Aristotel, fizica, metafizica, politica, tratatul despre suflet și etica nicomahică. Până la apariția acestor traduceri, Aristotel era cunoscut în Occident aproape numai prin comentariile lui Boethius. Sinteza doctrinară datorată lui Augustin, autoritate nediscutată timp de atâtea secole, nu mai satisfăcea pe cititorii acestor scrieri recent traduse, căci gândirea aristotelică afirma ferm și stimula în modul cel mai evident încrederea în puterea rațiunii. Dar textele aristotelice, în paranteză, întrucâtva alterate și de interpretări neoplatonice, închid paranteza, erau în contradicție cu doctrina creștină, în paranteză, afirmând de pildă eternitatea lumii, închid paranteza, drept care Conciliul din Paris din 1210 a interzis sub pedapsa cu excomunicarea predarea în școli a acestor scrieri și a relativelor comentarii, vezi nota 2. Citesc nota 2. Aceeași hotărâre conciliară îi condamna ca ghilimele eretici, închid ghilimele, pe Amori de Ben și David de Dinant. Nu putem ști ce raporturi existau între doctrina profesată de cel din tâi și filozofia lui Aristotel, în schimb despre David, se știe că a fost acuzat în mod explicit de Roger Bacon și Albert cel Mare că se servise de textele aristotelice spre a le da o interpretare materialistă și panteistă, încheiat notă 2. În schimb, dacă predarea lor era interzisă în învățământ, lectura lor nu era interzisă teologilor, care într-adevăr s-au și servit de ele, chiar în cursurile lor, de pildă la universitățile din Oxford și Toulouse. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Universitatea din Toulouse chiar căuta să atragă studenții din cât mai multe regiuni, menționând că în programa sa de studii erau prevăzute cursuri și comentarii privind filozofia lui Aristotel. Încheiat notă 3. Interdicția va fi repetată după cinci ani de asta dată, specificându-se că era vorba de operele aristotelice, de metafizică și de filozofia naturii. Dar a treia interdicție, promulgată de Bula Papei Grigorie al Noulea, în 1231, aducea o precizare importantă. Doctrina lui Aristotel putea fi propagată după ce va fi expurgată de erorile sale. Eficacitatea acestor interdicții a fost însă minimă, chiar dacă ele n-au fost retrase în mod expres, cu timpul au căzut în desuietudine. Se știe că între 1230-1240, programa de studii a Facultății de Arte Liberale includea etica și metafizica și că în perioada aceasta Roger Bacon putuse să țină la Paris lecții despre fizica și metafizica aristotelice, că în 1251 se țineau tot acolo lecții și comentarii asupra tratatului despre suflet și că în 1255 aceeași facultate a Universității Pariziene pretindea școlarilor să-i studiul obligator al tuturor operelor lui Aristotel, care se aflau în circulație. Dacă totuși în 1263 Papa Urban al IV-lea repetă interdicția predării unor cursuri privind acele cărți de filozofia naturii care fusese oprite în 1210, este că hotărârea papală viza nu atât adevăratul aristotelism, în paranteză și cu atât mai puțin cel expurgat, închid paranteza, cât varianta sanet heterodoxă, așa numitul chilimele averoism latin, închid chilimele vezi nota 1. Citesc notă 1. Vom are de mic punct infra, paragraful intitulat astfel. Încheiat notă 1. Dar și această interdicție a lui Urban al patrulea a rămas literă moartă. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Ghilimele, s-a remarcat de adminter că Wilhelm din Mörbeck... Cunoscutul traducător din original al lui Aristotel și Toma Achino s-au întâlnit chiar la curtea lui Urban al patrulea, și că papa trebuie să fie cunoscut și poate chiar să fi încurajat proiectul unei noi traduceri și al unui comentar al lui Aristotel. Închid ghilemele în paranteză, mă mare puncte de vulf, închid paranteza. Cum spuneam, chiar dacă aceste interdicții n-au fost retrase formal, autoritatea ecleziastică s-a arătat tot mai tolerantă în privința lor. Pe de altă parte, nu trebuie uitat că ele n-aveau valoare obligatorie decât pentru școlile din Paris. Încheiat notă 2 Rămâne cert faptul că, în al șaselea deceniu al secolului al XIII-lea, Aristotel devine, pentru cei mai mulți ghilimele, filozoful închid ghilimele prin antonomasie, ba, pentru unii, era chiar un fel de precursor al lui Isus Hristos. Între timp, teologii și filozofii nu s-au abținut în niciun moment de a citi și a studia atât textele lui Aristotel, cât și cele ale comentatorilor săi arabi. Printre aceștia se număra și unul din profesorii cei mai renumiți ai Universității Pariziene, devenit episcop de Paris, Guillaume Duvern, se scrie d-apostrof e r -g -n -e, în paranteză circa 1180-1249, închid paranteza, considerată de către unii autori moderni ca ghilimele primul mare filozof al secolului al XIII-lea, închid ghilimele. Bun cunoscător al lui Aristotel, el pune din plin la contribuție operele acestuia, creând o doctrină coerentă de o remarcabilă claritate, disciplină metodologică și independență în spirit. Vezi note 1. 1. Să mai adăugăm că scrierile sale conțin de asemenea abundente și prețioase observații asupra moravurilor poporului, clerului, și universitarilor, încheiat notă 1. În tratatul său de metafizică despre univers, în paranteză, care i-a inspirat și pe Bonaventura și pe Albert cel Mare, închid paranteza, locul central îl ocupă problema existenței lui Dumnezeu, cauza eficientă, unică a lumii, esență pură și a cărui infinitate este bazată pe perfecțiunea existenței. În comparație cu existența lui Dumnezeu, cea a celorlalte creaturi nu este decât un simulacru. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Ghilom este ghilimele primul care a introdus în școlastică o diferențiere reală între esența și existența lucrurilor create, teză pe care Toma Dinachino o va folosi ca punct de plecare în metafizica sa. Închid ghilimele în paranteză. Octavian Nistor citându-l pe numare punct abanano. Se scrie a -B -B -A, -G -N a n o Închid paranteza. Încheiat notă 2. De asemenea, Ghilom se ocupă de entitățile sensibile cognoscibile pe calea simțurilor, compuse din materie primară și forme inteligibile, neavând o extindere spațială, pe acestea, din urmă, le consideră cel dintâi între școlasticii secolului forme pure, lumini intelectuale făcute pentru a-l contempla numai pe creator. În tratatul despre suflet, Gilom tratează pe larg problema cunoașterii, refuzând de asemenea lui Augustin distinția dintre suflet și facultățile sale intelectuale. Cunoașterea are un triplu obiect. Lumea exterioară, în paranteză, asupra cărora ne informează simțurile și inteligența, intelectul, închid paranteza, sufletul a cărui existență și proprietăți esențiale, conștiința le percepe direct și primele principii de demonstrație, ca de pildă, principiul contradicției, principii care au o valoare independentă de existența lumii contingente. Englezul Alexander din Ales, în paranteză circa 1170-1245, închid paranteza, primul franciscan magistru principal al Catedrei de Teologie a Universității din Paris. Este autorul unei compilații de mare autoritate în epocă, intitulată Suma Teologică operă în același timp filozofică și teologică. În paranteză, asemenea cum spuneam, tuturor lucrărilor similare din secolul XIII. Închid paranteza, respectuos, omagiată de bonaventura, sursă de inspirație pentru Albert, cel mare, larg folosită și de...